dan gaini du bi partida irabaztea da eta gutienez bat segorgi zaiteko finalerdia jokatuko dugula, pentsatzen dut bat irabazten badugu lehen bostetan tsartuko girela. Baina ostiralean irabazten badugu ikusiz beste emaitzak lehenhiruetan sargaitezke ian den untan berean. Beraz albiko partida da lehentasuna. Gudeatu, ez dugu sobera egiten aurten, baina albiren ondotik saikatuak bagira, hautuak egiten alko ditugu. Ez da gure esku bakarrik. Bonusarekin irabazibar dugu, eta gainera beste emaitza batzu aldekoak ukan, baina hostilalean irabaztema dugu finalerdia etxen jokatzeko urratxandibat egina izanen dugu.